A huszonhetedik fejezet Izsák pedig megöregedett, és elhomályosultak a szemei, és nem látott. És hívta Ézsaut, az idősebbik fiát, és mondta neki, Fiam! Ő válaszolta, Itt vagyok. Atya mondta neki, Látod, hogy megöregedtem, és nem ismerem a halálom napját. Fogd a fegyvereidet, a tegeszt és az íjat, és menj ki a mezőre, és ha valamit elejtettél, készíts belőle nekem ételt, ahogy tudod, hogy szeretem, és hozd, hogy egyem. És megáld téged a lelkem, mielőtt meghalok. Rebeka pedig meghallotta, hogy mit beszél a fiával, Ézsauval. Ézsau tehát kiment a mezőre, hogy vadat ejtsen atja számára. Rebeka pedig mondta a fiának, Jákobnak: Íme, meghallottam a matyádat, amint a testvéreddel Ézsóval beszél, és mondja neki: Hozd nekem és készíts ételt, hogy egyem, és megálgyalak téged az úr előtt, mielőtt meghalok. Most tehát, fiam, hallgasd meg a szavamat abban, amit parancsolok neked. Menj ki gyorsan a nyájhoz, és hoz onnan két jó kecske gidát hogy ételt készítsek belőlük atyádnak, ahogy szereti. Amikor majd beviszed atyádnak és eszik belőle, megállt téged, mielőtt meghal. Az válaszolta neki, Tudod, hogy Ézsau az én testvérem szőrös ember, én meg szőrtelen vagyok. Ha megtapintana engem atyám és megérzi, félek, azt gondolja, hogy csúfot akartam belőle űzni, és átkot vonok magamra áldás helyett. Anyja így szólt hozzá, Én rám szálljon az az átok, fiam, csak hallgassa szavamra, és menj, és hozd el, amit mondtam. Az elment, elhozta, és odalta anyjának. Ő pedig elkészítette az ételt, úgy, ahogyan tudta, hogy atya szereti. És Ézsau nagyon jó ruháiba öltöztette őt, melyek nála voltak a házban, és a dák bőrével befötte a karját és szőrtelen nyakát, és a fiának Jákobnak a kezébe adta a finom ételt és a kenyeret, amit készített. Ő bement atyához, és mondta, atyám. Erre ő válaszolta, hallom, ki vagy te fiam? És mondta Jákob az ő atyának, Én vagyok Ézsau, a te első szülötted. Úgy tettem, ahogy parancsoltad nekem. Kelj föl, ülj le, és egyél a vadászatomból, hogy megáldjon engem a lelked. Izsák ismét szólt a fiához, Hogyan találtál valamit ilyen gyorsan, fiam? Ő válaszolta, Az Úr a te Istened akarata volt, hogy utamba essék és mondta Izsák Jákobnak, gyere ide, hogy megtapogassalak, és lássam, vajon te vagy-e Ézsau fiam, vagy sem. Ő odalépett atyához, és miután megtapogatta, Izsák mondta, a hang ugyan Jákob hangja, de a kezek Ézsau kezei. És nem ismerte meg őt, mivel a szőrös kezek a nagyobbikéhoz voltak hasonlóak. Tehát megáldotta őt. Szólt, te vagy az én Ézsau fiam? Válaszolta, én vagyok. Erre ő, hozd ide nekem, és eszem a zsákmányodból, fiam, hogy megáldjon téged a lelkem. Mikor az eleje tetteket megette, bort is kínált neki. Miután ivott, mondta neki az ő atya, Izsák, jöjj ide, és Csókolj meg engem, fiam! Oda ment hozzá, és megcsókolta őt. És mindjárt, amint megérezte ruháinak illatát, megáldván őt szólt, Íme, az én fiam illata, mint a dús mező illata, melyet megáldott az úr. Adjon neked Isten az ég harmatából, és a föld kövérségéből, és adja neked a gabona és a borbőségét. És szolgáljanak neked a népek, és hódoljanak neked a nemzetek. Légy ura testvéreidnek, és hajoljanak meg előtted anyád fiai. Aki átkoz téged, legyen átkozott, és aki áld téged, legyen áldott. Alig, hogy befejezte Izsák Jákob megáldását, és Jákob kijött atyától Izsáktól, megjött a testvére Ézsau, és elkészítette a zsákmányból az ételt, és bevitte apjához, mondván, Atyám, kelj föl, és egyél fiad vadászatából, hogy megáldjon engem a lelked. És mondta neki Izsák, az ő atya, ki vagy te? Ő válaszolta, én vagyok a te elsőszület fiad, Ézsau. Megijedt Izsák szerfölött nagy csodálkozással és szólt, akkor ki volt az, aki az imént zsákmányt hozott nekem, és ettem mindenből, mielőtte jöttél? Megáldottam őt, és áldott lesz. Amikor Ézsau atya beszédét hallotta, ordított nagy kiáltással és szerfölött nagy keserűséggel, és szólt atyához, áldj meg engem is, atyám! Ő szólt, eljött a te öcséd álnokul, és megkapta a te áldásodat. Erre az hozzáfűzte, joggal nevezték Jákobnak, immár másodszor csapod be engem, Először elvette első szülöttségemet, most pedig másodszor elragadta az áldásomat. És ismét szólt, Vajon nekem nem tartottál meg áldást, atyám? Izsák válaszolta, Íme, uraddá tettem őt, és minden testvérét a szolgájává tettem, elláttam buzával és borral. Ezek után mit tehetek még érted, fiam? És mondta Jézsau atyának, Hát csak egyetlen áldásod van, atyám, Kérve kérlek, áldj meg engem is! És amikor nagy ajgatással sírt, Izsák megindultan mondta neki, Íme, a föld kövérségétől távol, És az égharmatától távol lesz a te helyed. Kardodból fogsz élni, és testvérednek fogsz szolgálni. És eljön az idő, amikor ledobod, és leoldod az ő igáját a nyakadról. Gyűlölte tehát Ézsau Jákobot az áldásért, amelyel atya megáldotta, és mondta a szívében, eljönnek majd atyám gyászának napjai, és akkor megölöm a testvéremet, Jákobot. Jelentették Rebekának, idősebb fia Ézsau szavait, és ő elküldött, és hívta a kisebbik fiát Jákobot, és mondta neki, Tíme, Ézsau, a te testvéret fenyegetődzik, hogy megöltéged Most tehát, fiam, hallgassa a szavamra, kellj útra, és menekülj a testvéremhez, lábánhoz, hárámba. És lakjál vele néhány napig, amíg lecsillapul testvéret haragja, Elmúlik a méltatlankodása, és elfelejti, amit tettél ellene. Azután értet küldök, és hazahozlak téged. Miért veszíteném el mindkét fiamat egy napon? Rebeka ezt is mondta Izsáknak. Nehezemre esik az élet het leányai miatt. Ha Jákob... Het leányai közül venne feleséget, a föld leányai közül, én nem akarok élni.